היפופוטן שעוד שפועות לאחר המילנום החדש והנה מגיע לאולטננו האיש המעצבן ביותר נייק, בעולם נו כבר נו כבר מה אתה רוצה לגבה במוצאה מה נשתנה? הלילה הזה בכל הלילות אני רואה שהמילניום לא היטיב עמך! כן, או לא, או לא. אז איך זה להיות אחד שראה אלף שנים נגמרות מאחוריו? האם ניתן לומר לך כבר שאתה בן אלף? איש מעצבן הגיע, הודעה לתלם בקשר לזה, תקשיב. מה הודעה לתלם תקשיב, תקשיב. שלום, קוראים לי רציתי לדעת מה איש המעצבן עושה במילניום. נו, אז מה יש לך לומר על זה? מה, לא הקשבתי, חידדתי באף. מה, מה, מה? שואלים איפה אתה בילית את חצות הלילה במילניום. איפה? קודם אני אספר לך איפה לא! הייתי במילניאק. איפה? בהתחלה רציתי לטוס לאפריקה, לחו"ל, לקו גרוניך. זה באנגלית, זה גריניץ'. זה לא גרוניך, זה באפריקה. זה הקו של זה גרוניך המוקיך, זה, זה באפריקה. זה קו אחר, זה לא הקו שאתה מדבר עליו. רציתי <אח> לראות שם <אח> סוסי פנדה, דובי, פוני, <אח> <אח> חשבתי ללכת אחר כך למ למועדון אולי, במילניהו. למועדון? למועדון! נראה איזה בחורה עושה פרינציפ. מה פרינציפ? ומורידו את הבגדים, הליכוד פרינציפ. הלכת לסטרפטיז? לא, לא הלכתי. לא, אמרתי שאולי, ניאק. מה? אז מה כן עשית? אתה יודע למה אומרים מילניום? למה אומרים מילניום? כי זה מלאדם ימים עברו. מה? סופרים מילניום. סתם, סתם, אתה יודע למה אומרים מילניום? למה? באמת למה יש לך קופאין בדם, תשתה קולה, יהיה לך קולה אין. מה? איפה היית במילניום? מה? זה שוקוין? זה לא יודע. מה עשית? ירדת לאילת? מה? מי זאת אילת? מה? משרתת בקריה? מי זאת? מה? די, די כבר, נו! אתה יודע, הוורידים יוצאים לך במקומות שלא כדרך הטבע! זה בשנה האחרונה, ככה. כן. מה עשית אבל במילניום? תגיד כבר, נו! מה אתה רוצה? נו, מה עשית? מה? קילפת תפוז, מה? קילפת מה? קילפת תפוז, יאק! בואי! מה עשית נו, תגיד. ישנתי. זהו? היית עייף? זה מה שעשית במילנאום ישנת? ישנתי עליהם? כל היום פוגג אותה לרישה? כן, היית עייף! מה? תשמע, עצבן. רוצה להגיד לך משהו אחד. אתה דפוק מנטלית. זה מה שאתה. דפוק בתאמנתה. אתה פישלת פעם בגדול. מה זה, למדת רפואה בבהירות? מה? תפתח בגדול. תשמע, אני, לקראת המילנאום, מודיע על פרישתי מהפינה. אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה יותר.